Bidasoaldeko herri muggemen duen irratsaioak. Pausu mediak eta antxeta irratiak ekoiztutako emankizunak. Zerratisaioan, zaudete? Kaixo, guztioi mentxe antxeta irratian gaude, baina gure gaurko agurrak ere beti bezala entzuten gaitu zuen beste irrati guztiai. Tastas irratiari, Bilbon entzuten gaitu zuen oi larogeita mazazpi puntu zeroan. Arraio irratian ez dakit dagoneko entzuten gaitu zuen, baina badezpada, kaixo esaten dizeguia da, larogeita emeretzi puntu bian zarautzen, Eta zintzilik irradikoei hei, horretan inguruan entzuten gaitu zuen oiei ere, ba, kaixo, egun entzuten duzuenei, eta nola ez zinfosazpiko hei ere, ba, Euskal Herri Maian liku ez entzuten gaitu zuen guzti hei. Ke nervios! Ongi, eterriak gonekin eroberora. <hieres> Artaz, internetez ere entzuteko aukera badago eh, antxetamedia.info webgunean, zuzenean, edo baita ere gero deskargatzeko aukera tuneatu, kopileft, atope, nahi bau zute, eta batez ere ba, gaurkoan ere eh, saio interesgarria prestatu dugu zuentzako hmm, A, bai Bai, bai, ala da gaurkoan bai, Horrela da, ez da bai, gaurkoa. bai. Gaurkoan, beti bezala E, berriekin hasiko gara, horretarako dornako izango dugu eta berri bat medio esberdinetan. Gero eh garaipen emakume taldearekin hitz e, egiteko aukera izango dugu, badira hemen noiz noizbait egonak dira, baino tailerpila bat tu, tu tu tu prestatzen ari dira eta ben horren berri emateko eta bada ez badare norbaitek ezagutzen ez baditu, ba benetan lan txukuna egiten duen Eragilea delako. Ta gure elkarte kutsu joun hoietako da eta beti daukatemen hemen beraien mikro gure mikrofonak beraien zaterare irekitak eta nola ez ba gaurkoan ere. Hori da. Eta gero ba, beti bezala ere, ba, kultur gome diekin amaituko dugu. Hmm. Mm. -hmm. Eh? Ba kitsutek gonekinero bero saio parte hartzailea izan nahi duela, hortaz gonekin abildua gemel.com. Benga, idatzi. Iazti, saltea zu. Bad garaia. Agurtzeko bad ere eh? ilusia egiten digula. Bai, entuten zuela esateko. Mm -hmm. <laughs> Benoa, ba, esan dugun moduan, lehenengo dornakurekin harremanetan jarriko gara bitartean hela fitteran txego dugu, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile And I'll understand And in a little while He'll take my hand And though it seems absurd I know we both won't say a word Maybe I shall meet him Sunday Maybe Monday, maybe not Still I'm sure to meet him one day Maybe Tuesday will be my good news day Beno, eta esan moduan, telefonaren beste aldean, dornaku daukagu, kaixo dornaku? Kaixo? Hola, Ola, nagoeneko amico... mm. faltan gotatzen, ja, lingua esten piparrein zenuen Osa que, garrotoreko no, zara no, Ola, piterra, piterra, <tose> piterra, piterra, <tose> garrantzitxoagoak egiteko Uish, oi, oi, oi, hemen egotea, baina garrantzitsuagoa jakin badaiteke Zateri mm? eh, gabe, joan mitzane, erkar zunasteaz en italian eskola dardekin Eta, pues, aurrionetza, mirabait, turismo egitea Bueno, ulertu esakegues Ba, ba, ba, baina, vale. barcatea ez. Baina, gaurako, ien tokatepunta egin pondo, <risa> kato. Egin pizitaz, kare. Rondo, egin publicitate azok ere. Baina, <risa> bueno, ga, ur, or... gogo eia eh? Posible baldin ma da. Azte bat gurekin egon gabe gontagero. Egin peti, no, azote gogo eitzugarri egin. Egin izo egiten. <risa> <risa> Azte rekarri egu zu gaurkoan. Ba, gaurkoan eitzegoen gaurizuet eh, eskolten inguruan. Eh, izan panere ba dakizu zen bezala mundu laborala gaizki dago bai eta beraientzako eta are gehiago eta karma kutzi dituen etikan, eta asko errezkatu oso ona eta ez kutza baladenez ba, pentsatu du a non hartu dituz asken eskolta hauek eta nozki ba orain e, badiru dienez e, ba kaltetuenak emako bak direnez ba mako me aukera ba, pare gabe ikusi dute orduan horren inguruan Eta diteko, lehen biziko interekonomian ikusten ditula fea da, el parlamento pide que se garantize la escolta a las maltratadas que la acepten. Bona, bueno, benta, txeten duanez, bari, eh, parlamentoak ex exigitandola, eskoltatuak jartea, benta, onar, eh, eskoltat, onartzen duten emakumei. Bera, eskor emakumeak benta, babozka hitz arribat eskaterik. Eh. Mm. Orduan, eh, bah, aurrera inez ez eh, dutenduena da, aldea zen artean, orokorren egin, eh, ba kontratatzen akegon direla, baina ba peperen ez, egin zein da ba arrisku kalifikazio hori, eh ba jeitzi, eta orduan asko testemakume geiago sotuko dira ba, ba, berez arrisku handian da artean eta orduan eskolta baten behar izango dute. Eta hor jongo dira ba, baina tal kalerrin egon diren e, eskolta guztiak denak, abida peperen ba ez e, e, Eta, bueno, ezkera gileak ezetan dutenez, ben ba, artean e, bat ezkera ba, eta bertelakoak egiten dutena da, ezkenean dela dira... diktinintzazio bikoitza egitea makume hauei, azkenean ez hori ikan gizonaren doza, jarraipena, eta, eta beste egiten baten ea, eskoltaren ba, bizilantzian ere gombar dutelako, ez? Eh? Eta, bueno, diak parlamentoan egiten proposamena, gero aurre dago, elpa izen, elpa izen nire komentatzen du, En mi azazki erretendu da, da, eh, que el PSD reklama un plan de reciclaje laboral para los eskoltas. Hora, azotendu, eskoltentako eh, bizziklarte, ba, ba plan eh, laboral batekin behar dela. Eta, bueno, horregi ba, begira, hau ba, benesan betala, hau ba, benesan betala, eskolta jarte ikusi dute eh, modu oberenan. Eta, horrega, azotendu nada da, E, ba bai cimeta koi sandela eskoldagoen lana ba orain arte orain dugun egoera pazifiko eta zoragarri honetarako eta ba azkenan e, guzterenete hauen eraginkortasuna, etaren bortikterean aurrean ba ba orangoan ere erakutsiko dutela gizon m bortitken aurrean ere oso eragenkorrak izan direla. Seguruenik. Ba no ke bai, hizuna beke ez akite dagoen aurrean seguruenik. Neri beldur geiago marten diate ba bestu bar dituzten emakumeak. Eta, bueno, horreta goere el paiz en egiten ditu este comentario batzu Hau da baitere, bueno, baina laguita batean, eh Ocho okay. ya mm. laguita batean jasotako eta azotendu Ba, el goberne zuia destinar escoltas del país basko a mujeres maltratadas Haten menia zaztun du nongo escoltas, no? Azkenean ez, hemen arriskoan gila pasatzen <risa> du gulakos benek O pasatzen denunen 20, atez Hago zera ironizazio hau Eta, bueno, eh, ezaten duna hemen, ba, ana amatok egiten dune komentarioa da, eh, ezaten du, ja, eh, ba, di, jade, ba, arriskoan jartzen dara amakmen eh, eh, segurtasone privatua, eta hortarako, ba, posto egin marbera horrekin, eta, bueno, hortar zain eh, ezaten den ara, eh, ezaten du el sindikatu nifitago de polizia, oda, eh, polizia el sindikatu bateratuaren arabera, Azimaten e, dute, badagoela, e, polizia, ozat, era, badago, e, zotu, ba, e, eraz, badago bostamakume erazotu eraztuko, e, polizia bat jarri ditegela. Beraz, 20 <coughs> e, azken bat polizia hau den, e, bostamakumeko e, bat egoteko, beraz, di <coughs> e, segurtaz, nizugarri hau zidut arte politikari guztiak. Eta, gero, ba, egon ez, ba, kuriosidades bere behiratut Espainia rektatuan e, zenbat medikua hau den e, pertsona bakoitzeko, eta, oiz, medikoak ezeko esan bat pertsona atentu barrituen uh -huh. eta dira berreon pertsona bainan gehiago Medio bate ginez beraz, pentsa asko ez, e, polizia aurra segurtaz naberma atentuzten pertsona ditugu medikoak baino Preben nire anteske kurar <risa> Toma ensa Bai, beraz, bueno, hori da del paísen erakurri ditekena eta bero abezen, zetendu, eh, bapixate antzeko zerbait, ditularra da Los escoltas vascos satisfechos ante la posibilidad de proteger a mujeres maltratadas. También ya va a ver que usted sí. no va a enfocar protagonismo a escoltetán. De escoltar, ¿viste usted tiene A ver si sí. viene la vez. Se sí. ¿se veis? Se veis, ¿usted Que no te va a un ánimo. A punto que me diré, que hay contenta de hablar, a decir que se te Dero, asmoguztia dutela, berriro erretikatzeko etaren aurren aukiduten, arrakaz da. Eske, berriro, betikoa ez? Osa, poliziaz beteko dugu, eremu bat, non, e, bagia da, emakume batzuk, babesa behar duten, baina nik ustut, kasua huetan ez, inoiz, baina, argiago dago, nor den arriskua, den pertsona? Osa, esan nahi dut, ez dakit? Biktimizazio, gara, azkenean, ez? Osa, beuden, eta azkenean, Emakume erasotuen inguruko politiketan hori egiten da askotan, ez? Emakume erasotua bere girotik kendu eta etxe mm. informaziorik gabeko etxe batetara bidaltzen dute, ba, risku, bueno, ba besteko moduan, ez? Eta azkenean orkentzen dute bere ingurunetik, bere familiatik edo izan Hai. aldi duen ba besatik, ez? Eta hau, ba, azken be, berbiktimizazioa da, mm -hmm. ez? O, izan behar izana, norbait... Eri, ja, bere herramentak sortzen jun beharrean, azkenean... Horeindik baldintzatu dagoa dago, eta horeindik jende gehiago horren eskubetan, ez? Ez, oza, gaina nik esan nahi nuenazen, e, beste enkazuan, ba, eskoltakera maten zituzten politikoen kasuan, egia da, ez? E, bueno, ez zegoela, ez? Zer e, eginik horren aurrean, baina emakume hauen kasuan, oza badakigu nork mehatxatzen ditun badakigu nor den espreski ez, e, erasotzaie hori orduan azken finean ez dauka logikarik esaten zutena da emakume hori berriro senyalatuko dugu esaten bera da erasotua izan daitekena edo erasotua izan dena zergatik ez senyalizatu beste ez erasotzaie horiek gizon horiek eta esan kontuz, tipo hau arriskutsua da, ez Hmm. Zai, beste proposamen batzuk, ziren ere, eskoltan behartu baiartzea, erazutu aierin. Eskoltan, behartu baiartzea, posizurien ez, palimago, polizia, emakun berazutu bako itzeko, erazutu, erazutu, erazutu, erazutu, erazutu, erazutu, erazutu, erazutu, polizia, polici va adbos començat ago pues ona cas policia va bosicina no problema canes te bolso garbado cas ni o sea que taro a tu conzo gainera gaudela betiko moltan Ez dugu garrantzi ematen lehenzen duen prebentzioa brometan, esaten hau prebentzioa izango balitzu bezala, ez? Osea, egin behar den lanketa hori, ez dugu sinisten bergizarteratze batean, ez dugu sinisten e, gauzak beste modu baten egin daitezkenik? ez nago justifikatzen gizon hoieke eh? baina esan idu da ez dauzkagu beste gauza batzuk egiteko emakumei, e, babes hori emata baino, e, gizon hoiek gizon horiek inlandu, tratatu, osta beste ez dakit. Beste, beste, beste proposan benbatzen ere inbertitza diru hori eskoltetan inbertitua hori, eskoltetan inbertitua hori, eta inbertitua eta, eta orduan lan eman ba, gizarte lan gilei, bai eta ez daiz egin, eta ez daiz egin, nek. Eh? Eskola, e, aurrera, orda, eta proiektu zero inak edamaten aurrera, dira hasentitu nau asko baina para da huts. E, baina hemen seme deskolta duen bakoitzeko eta seme hori gizarte lan psikologo dauden, ez? Ihor mm. egin da igual ikusiko banuen argi. Benetan zeintzuk dian beraien irten bideak eta Zei metodoak erabiltze dituzten. Da senti dut, talde feminista guztiak, eh, emakume talde guztiak, eh, gizarteak orokorrean gauza hauek proposatu diren garaian, argira utzi dute ez datozela bat irten binenekin. Osea, datozela gehiago, ba, gizarte langileak, psikologoak, eh, ez beste motabateko lana egitarekin, eske eske zer konponduko dugu? Poliziak jartzen. Emakumeak beldur gehiago ukitzaen hori eta edeketa... Baina nazkenean hori da, eh, da ba, partxeatzearen historiaa, ez? Eta benetan alde batetik bai onartzen ari zera arazo bat, gatazka bat dagoela, baina beste alde batetik ez dituzun neurririk hartzen Eusna. gatazka hori benetan ekiditzeko eta egiten duzuna da moldeak errepikatu, ba, sistema patriarkalaren moldeak errepikatu, zure politika, beste politika guztietan, ez? Eusna. Eta hemen bai, bai bitu, emakumearen claro gaisua, ez? Ba diogu eta eta bada, e, akaso, kasoren bat, bai, eta, bai, bai, or, bai, bai, hora argi geratzea ere, emakume eh, bat bere burua babestuago sentitzen badu, eta benetan, e, horrela eskatuko bazun, kasu puntualetan, mm -hmm. ez. hori, bideratzeko edo ez doa egoteko, tarterik egotea, ez dugu, zapustuko, e, baino, norok batean, berbiktime da, eta benetan, e, arazoaren, E, Muinera ez jutea, eta mm. berriz ere, e, indarkeri sexistaren izeberraren puntaz harigada, eta hori dena, ondo begiratu behar da. Ni aurrekoanea. Zerratzen, nire osen <laughs> dut tema <laughs> zuteia... Barkatu dureko. <laughs> Barkatzea juteko dela, e, azkinaiko da, e, berrian ikusten da, duzte bat batean da, e, bueno, hau ikusten bat zere, eskatuaren hipokrezia zientzinen, ikusten da, ba, hauenea arabera, ba, beraien obe, uste duten, erabazio beren akartzen ari omen dira, asko ba, kezkatzen ezka, omen dilako emakumen bordizkeria goerak, eta emakometiko bordizkeria hori, baina gara ikusten da, ba, berriagat, e, zin eta gernikako horieta e, bat, iragilek, salatu duten, iru emakometa, hiru bueno, emakometa salatu duten futbolari bat e, abasolori, abasolo, abasolo, abasolo, abasolo, abasolo. bai futbolat, ez, berri, ber. hori. <laughs> Ba, Paule Abazolo e, futbolariaren e, ba, beratio menen bat zutu zitu behar nikan boste amakume haietatikan batek e, ba, denuntzea aterabotatzen, bezabatek ez dut denuntzeari jarri era beste hiru aurrera egin zuten e, denuntzearekin e, eta azkenean, e, ba, azkenean urteetan ba, azkenean irurteko ezkitzetzu garra jarretzoten, gero bihurtz eta laketzitzetan, eta horrekarek ikertu denez, ba, azkutzi dute Paule Abazolo Eta ba, ba, berri doberdatu da, nekan erekin eh, berdatu ze moduan, hamila ba, diru, diru duna eta boteretsua eta bera, ba, eragin horien gatikan, nortu eskaprobitea... Nekanez, eh, nahore, dornak, nahore. Ah, nahore, bai. Bai, <risa> bai. Eta hori, bueno, eta, eta azkenan, eh, guztu da berri bukerizioa hori nola, ba, nire duten azkenan, eh, zertu duten aurria guztia, baina azkenan legea beti nire duten moduan ez harreko dutela eh. Bira, ez dauka e, zer ikusi askori, bueno, bi gauza, bat aurrela, aurrekoan entzun batean, emakume feminista batek esaten zuela. Ke, bueno, polizia guzti hauei, berak eziela desiatzen langabezien egotea, baina, bueno, dedikatu zitzezera loresaintzera eta berbereien nervioak pixkaat baretzea lortzen zuten. Eta beste gauza... Esan nahi da, nah. igande honetan, e, bueno, e, kate espaniar batean, telebistan egon zen programa bat, e, e, ahi ama, lege munduaren inguruan edo, mm -hmm. eta ba, bertan agertzen ziren epailepilo bat, abokatu pilo bat hitz egiten eta epaile guztiek argi eta garbi esaten zuten, oza, bi lege do, oza, bi... Bai, bi lege mundu edo daudela, bata, pagatu alduenarentzako, eta bestea, medi ekonomikoak ez dituen erantzako. Horten, pagatu dezakenak, asko zo izango du, e, tege maneje lege horretan, ez, e, lege entrikimaiu horietan sartzeko, eta alik eta murrizk eta hori da, eta besteak ez. Horten, ezetan zuten, kartzelak daudela bete eta... E, ba ez dakit, e, denda batean e, diru bat laportu duen e, jendez eta bankuak edo malversación de fondos eta orlako pilloa egin dituzten gizon dirudunak ez daudela kartzelen eta zutela inoiz amaitzen kartzelanez. Eta hori argi ikusten da ere bai kasu honetan, esan duzun bezala bai Nagorerren kasuan baita Paula Basolorekin egin duten moduan. Mm -hmm. Dirua duena, medioak dituena, zen bestelanik ez dutu lertzen, nola horrelako pertsona bat heldu eludeiteken indulto bat jasotzera, ez baldimada tege maneje bat engatik, dirua mugitu delako horzear, eta Espainian norbait horrela enteratu dela, gertatu zaiona tipo honi, eta horrela zapaterori ez zaio erortzen po, Zerutiko, zerutik ide jau Ai ba, pira futbolari bat, askatuko dut. Eta bono ba... <laughs> Ritmu demenak itentzen proposamena konpontzeko zen bazperketa soziala eta iten zuten hazen, horretarako proposatuei mozietela, kabernari, irendari eta udalari, berari, ba, holako ba, pertsonen aurrean, zeratutako pertsonen aurrean, bazperketa protokolo bat edo, eta, bueno, eta gaita bera ertzen bide oberen baina horretar herritmu ginen dut eta herriaren ba, diabiletatik an, proposatzen dena, holako jendearen aurrean. Mm. Omrateske gero arra gertzen ziren Gernikako emakume hauek esatzen zuten, esanik salatu dut gizon hau. Ani, erasotua izan naiz gizon honengatik eta orain gainera kaletik ikusi beharko dut tan antxo. Pikardez, bai, beraien eskubideak non gelditzen da? Horian da, hori da. Horriz ja, da. bestea ondo edo gaizkiro itzen zaigu, baina non, non geratzen da? Emakumeen eskubidea eta askatasuna. Hmm. Polizia jarriko diet igual. Well, e, bueno, Dornacuba millo esker gorkoan Biga jogek ekarza gati eta hurrengo astean egongo gara, ezta? Ba, bai bai bai, hurrengo astean egonen gara, egonek gara, gara ferir gabe. Ego, vale, ezte burontan, elitza gotu ere, elkarriko ziko ezta? Horri da horri da, horri da, egitean egongo gara, amargarra antapaketagoetan, ba, ikusteko gabe eztemoduz. Bilgun eren amargarren urte horrenean, ez da. <laughs> <laughs> ez da? Ba, bai, ikan <laughs> Os pues bueno. ando de ornaco, ¿dónde pasaste a...? Ah, esto está con suerte a mi triste con la... Os ando de ornaco, ¿eh? Bueno... Bueno, vamos, Juva, te das ¿vale? Vale, va. Bueno, pues va Adiós. Adiós. cha electricidad, girar la pompa en el viento trae mucha electricidad, cada de querer si metes voluta, cada de querer si metes voluta, ira Hiten ofsktatik guturt No? eta esan bezala saioaren hasieran gaur gurean garaipeneko kideak ekarri nahi izan ditugu, ba, mireneko ondo esan duen bezala ba, talde kutxuna daukagulako eta ba, baita ere gauza pila bat prestatzen ari dituztelako. lako eta garaipenen izenean gaurkoan Maider izango dugu eta telefonaren beste daukagu Kaixo Maider Kaixo, arratzaz deon, gauon Gauon, Ondo, ondo, ondo. Horgi. Bai. Bueno, eh, shamostela baina gehiagotan egontzarete garaipenekoak hemen gure mikrofonoetan, baina eh, da orain hartentzunez ez zuten ezigoten jendearentzat pixka berrero azaltzena garaipen zer den edo o zein den egiten duzuetan lana? Bai. Bueno, garaipen da talde bat eh, balmengo emakume euskaldunez eta zerritarre sosazutakoa. Mhm. Eta, bueno, ba, ba, elkartzen geha gehien bat hori ez, e, bat dekontzientzia feminista pixka lantzeko, eta bueno, gure modura borroka egiteko, ta, baina hori gehien bat emakundu euskaldun eta txarretarra osatutako talde poli bat. Eta talde feminista? Talde feminista bai, bai, <risa> <risa> <risa> lehenengo talde feminista hori da. <risa> <coughs> eta gutxe bera, zenbat denbora dara den mazue lanean? Mm, bueno, e, garaiken nazizan 2002an. Eta gero, mm -hmm. e, 2006an egon junta aldaketa bat, eta, bueno, ni gara jortan mm -hmm. Eta, bueno, hain gaudenak e, aziginean denok 2006an. Baina, mm -hmm. bueno, hazi-azi 2002an aziztu. Mm -hmm. Eh, ikusten horruana e, emakume zertzarrak bakarri seudela e, taldean mm -hmm. eta bueno, gero 2000 bineat, 2000tik e, aurrera ba, bueno, aldaketa bat egote dago eta nikuzte beste linea bat dula edo bueno, mm, aldaketak e, e, daude e, funtzionatzeko eran edo objektiboan edo mm -hmm. Hori, eta arduan batetan, nengo emakume zerritarrak soiek bildu zian. Bai, bai, eta, bai, eta beraien artean ba, laguntzen zian, bai igual, e, papelak egitea, edo mm -hmm. beraien, bai igual, e, etxe bat bilatzea, lokainuan, ba, beste bat egitea, laguntzea, ez? E, bai, beraien narteko laguntza mm -hmm. zan gehien bat. Han ikusten ustean behinia eta aurrera ja gehiago, az, az, bueno, ba, nahi dala baita ere lan du, e, Feminiz, eh, feminismoa, eh, kontzentzia feminista, eh, espazio bat lortu nahi da emakume atzabita rentzat hemen, eh? eh, baina hori, espazio bat, beraiek ere pientzatzeko beraien ez eta, bueno, apizka bat asoziazionismoa bultzatzea, eh, denunzia ere bai bultzatzea, eta horra azten da prozesu bat, talde prozesu bat, hasienan ez dakiguna nola izango man, eh? ordan bueno, gutxi gara bera, hoiek e, dira, ez, e, azaldu dizkigu zuen helburuak, e, eta, bueno, zueke horri erantzuteko edo, ba, lan bat egiten duzue, eta jendeak inguruan e, nola jasotzen duzuek egiten duzuen lana, bai, ba, beste atzerritarrek, e, bertako jendeak... Mhm. Osea, nola jaso zaino edizu, e, guta ze jakin bai, edo... Bai, bai edo, ba, zein presio hartzen duen gero ere bai, behintzuek ezagututakoan. Bai, hombre, taldeak hartu du, e, e, guta guetan darrazko, asko hartu da, nez? gutxi batzu ginen... Eta azkeneko urtetan gero eta emakurna atzapetar gehiago e, geratzen dira talde barruan ere lan egiten, ez? Uh -huh. Eta bakarrik gurekintzetan parte hartzea, baizik, eta gero e, taldean gestioan ere parte hartzen nahi dira, ez? Ta gero ba, hori bakoitzak dauzkan punto fuerteak ero lantzen ditu, eta bueno, ba, batek eramaten du ez dakizea gestio, besteak ez dakizea proiektu, besteak, ez? Eta, bueno, ba, gaur egun, egia esan, guere oso gaude ikusteaz, ba, indarrartzen ari gala, eta gero hori, kanpoko emakumeak eh, ari la apartatzen eta bultzatzen, ez, eh, eta alde hau. Eta mae bai, dago, bueno, bai. eh dugulako, zek ezagutzen zaitu zegulako, baina nori eh nonta dobete kokatuak, ze barbada entzutenai gaindu jendea da ze ondo, ze polita proiektu baina non a inguruan ez, eh, ibiltz zarete? Bai. Bueno, va ba, ibitzen ga eh, orain Donostialdean porque más nola uh -huh. ere ke eta jaustai e bat daraman, ba claro, horrek emandigu Kristonfokoa, oso beti E, jendea gente a irakartzeko emakume atzori tarpia batean enteratuz dia aurgaudela, hor eh horretse aukita referente bezala hirian ba egindu ez? Emakume hauek heltzea e, sortu ditugu espazio desberdinak emakumeetan taltas Tolosa eta Sumaragan, eskola jabekuntza eskoletan baita ere, eta hor aigea ere nahia ere bertan dauden emakunatzoretarekin, osea que bueno, gaude leku desberdinetan. Ez daukagu oraindik gure gude lokaltxoa ero zede bat, ez? Eh? Mm -hmm. eh, ez, baina, bueno, hori, gaude, hori, ba, gipuzkoan, gero eta, bueno, leku goiagotan, ez? Eh? Zabalten, ez eh, pixkador, respansiun. Eh, arten bai, bai, gaina, hori, pixkanaka, pixkanaka, lasai lasai oso polita prozestua, egia zan. Hori, igual, emakume hartarritabekin, gero ekin eta, Aurtengo ekintza gehienak zentratutako dia donazioan. Ba, hori ez, emakumeenetxea dagolako hor eta horrek ematen digulako ba guri ere ezagutzeko eta emakume gazteak ere hamengoak babertara berta daeltzeko errestasunagia izan. Da, eta zer zer da? hori hor kokatuko duzute batik bat baina zer da eskuartan artean edo aurrengo zer prestatu duzute. Ba Bai, bueno, guk negarraipenen, e, guk gure eskola, guk horrela ditzen dugu, eskola feminista, eta gure eskola feminista de, daukagu hiru ataletan edo, ez, em, bezela ere, egina. Ta talbatean, izango zan, agenda soziopolitikoa, ez, orlantzen da, kursu batzikoak, ez, kontzeptu oso basikoa lantsadura. dira, ba, jabekuntzari jabe buruz, edo violentziari buruz, giza eskubidei buruz, es mm hosti -hmm. hori, gusti horretaz egiten dugu erreflexioak, erreflexioak beti dinamika eh parte parte partisipasi txikeo pasta justa gainean. edo ez? Bai, parte eta bakutsaren mm esperientziatik, ez? Holi -hmm. da agero teorikoki kiori hori egiten dugu englobatu, ez, esperientzia hori. Hori daten da e, eh nivel batean bezela ta daukagu ba jabekuntza feministari buruzkoa, mm -hmm. ezartua landuko ditugu oso bazikoa. Beste bat e, e, giza eskubidea e, buruz, ez, e, bueno, eta e, giza eskubideak, bueno, ba nola E, nola bueno, dauden, e, momentu hontan eta hori, gehien bat hori, mm -hmm. agenda politikoan. Dai. Gero beste nivel batean, gure etzat ere oso garrantzitsua da, lantza ez bakarrik, e, ez, ideiak, ez, baita mm -hmm. ere gorputzetik pasatu, ez guzti hori, gure bibentzi eta zedeitzegin, baina gorputzetik pasatuta, ez? Gautarako, ba, taierde esberdinak egiten ditugu. Ez durtean egin gendun antzerkia, gero kalean egin gendun denuncia tipoko ba, antzerki bat, oso oso duguntzana, donostian. E, eta urtean adibidez autodefentzako kurso bat, hasi mm. e, degu, darun bat untan. Mai antzerkia, hana, mm. zer dugu, emelagatzen <laughs> <zezarra> dut. <laughs> bai, eh? <laughs> so, bai. <laughs> ba, Bai, hazi gendun errentzeri zuek ere partaz zen duen, bai, eta gero, ba, beste urtean hori ez, e, donostian emakumenetxeak bukatu gendun, udare udaletxeak, e, bueno, laguntuzi guntur zuen egin eta gero egin genduna da, ba, hori, e, teatroetik ibar montatu gendun, da oso horazten ginean kalera, ez, oso oso, oso ondo gontan, bai. Rol sexista Que es Rol sexista y burús Eso es bonita Tola, espontánea, ¿eh? vai, espontánea Espontánea Improvisación Eso es bonita Grabatuta dago Youtube Baita ere O sea que Bye bye ¿Tarje arriba, verdad? Eh, ¿Topatseko? A las mujeres Nos va sobre ruedas Eso es bonita Ba, biletuko dago? Eta, bueno, gaur haurten e, e, ba, bueno, zilea autodezentza kurtu batekin, gaina da garaipeneko kide bat, eta bueno ba, lehen esaten duen bezala ez, bakoitzak azkenean eskintzen diogu gutaldeari dakiguna ez, eta neska honek asko daki ontaz, eta bueno ba, bera azidea kurtzonekin, eta lehenengo zailo larun batian izan zen eta oso no, oso, oso interesantea, que behak edelantzen du Alde batetik teoria, baina baita ere besta batetik, ba, hori ez, e, nekuntan akumeke dikutugun e, juziketa izan da, ba, aurrean, badola reakzionatu behar degun oso deferentea izan da, nola ez ezitu diguten, ez, emakumei erogizonei. Mm. Ta, bueno, guzti hortaz jabetzea, ta, bueno, postura, ta, bueno, oso, oso interesantea. Eta da, besta alde batetik, eh, esan ezan. Ez ez, Barkartu, jarraitu, jarraitu. Ez ez, pentsatzen nuen jamaitu zen dutela, baina baukazu hemen esateko. Jarraitu, jarraitu. Rokatik ekarreizu, gure eze, bagenekien goztatioa zen ituztela, eta pixkat. Bai, bai. Ba, besta alde batetik ere daukagu, eh, armazketa taier bat, baita ere. Eta baita ba hori, hori lantzen dugu taldean. Eh, Pixkada, ba, jabetzea. E, gure gorputzaz gure limitazioetaz, gure emozioez, ez, eta gero guzti hori taldean hit egin, e, baita ere jabetu askotan gure osasuna gaizki egoteak zerikuzia daukala gure kontektuarekin, hmm. emakumeei e, nola esan diguten e, ez erakutsi diguten nola puntu behar egun beti beste, baina ez gure burua hain zaindu, zain du, ta bueno guztiarrak nola gero gure usosunean ere ba, beren ere eragina baukala, ez? Eta, guen, hori ere lantzen dugu. Mm. Jo, interesgarria oso, da. ez? Ena eskotan, ez dakit, iritzen zait, guk e, e, beti antolatztitu gu lagau zakampora begira, baina da ere bai, guri begira, ez? Eh? Nola urkitzen bai, garen, oso. eta... Bai. Bai, oso, oso, garrantzitsua, bai. Eta gania talioa guzu interesantea da, porque lan, lan egiten dugu gehien bat Ba, emakumeat horretarrak, baina e, txedan, e, mm -hmm. lan domeztetan egiten dutelak mm -hmm. interna daudenak. Mm -hmm. Takar, emakumea hauek hilaz dituzte ez daukate espaziorik ere bere burua zaintzen. Ja, zaintzen da eta, dabiltza, baina no, beste izaintzen. Hori da, mm -hmm. hori da, eta bi ordu dute igual egunean libre, eta bi ordu egiten bat dena egin behar dute, beste eh? mm -hmm. guztia. Eta, bueno, ba, interesanta da, da prozesua ere, bai. Bai ez, ziren emakume etorkinak eta emengo askotan, ez? E, ahaztu ba, ahaztu en ditugun emakumeak dira, ez asko be, beudetaz itzegin, baina nenez e, beude ientzun, ez? Beraiei ientzun, eta ba, ask, baliori, zuri modu pertsonalean adibidez, ze, ze aportatu al, izan Uf, dizu? Neri asko, asko, asko, asko, porque bueno, dareiten nena Ni heldu nintzen, ba, hori kurtzo bat, buzinun diolentziago kurtzo bat zegola, eta esan, ba, apuntatuko naiz, ez? Eta, mm -hmm. karo, e, kurtzo dira maten zuna beha salvadorrekoa da. Mm -hmm. Eta asko keuztea egin du en enlaz digna zen salvadorren, mm -hmm. eta alde feminista bada, eskola feminista bada, eta referente bat. Ba, klaro, behak gaina zuzendaria izan panan, eh? Orduan so, behak ekarritu guango praktika guztia eta bakin guztia, metodologikia guztia eta, bueno, oso oso oso oso. Nire, nire prozesu personalean, bai, mm. persona bezala, emakume bezala, parke miniz eta bezala, oso interesantea, oso. Bai, benetan merezi duela, eh? eh? Bai, bai, bai. Zuek bai. ezagutzea taldea ezagutzea eta, bueno, hori nahi ari zinen hori bizitzeare, bai. E, ori bizitza, e. Eta, bueno, orain e, martxoan sartzear gaudela eta feministontzako bueno, garrantzitsua den eguna horra aurrean izan da, martxoaren sortziari begira, ma, bueno, zertan ibiliko zarete garaipeneko emakumeak data e, dateingur horretan. Hmm. Ba, bitu egingo da, em, esan dizuet lehen nola Tolosan sumarragan da donosti nahi gehan espazio eta emakumeat zerritarrekin danean. Eta da, en, enkoentro bat bezala, egunoztan, iru tolosa sumarra donostiko emakume hauekin, eta baita hemen emakume euskaldunekin. Eta mm horrengo -hmm. da, interkambio bat, esperientzia, esperientzia interkambio bat, gure artean. Egingendun bat ekainean eta izan zen, exito bat. Gaina, mm -hmm. zerretarren artean ere daude, Claro, eh, marrokiarrak, afrikarrak, eh latinomerikarrak, eh, estekoak, uh -huh. es? o bueno, sea, oso oso interesante pajero, eh, sanngoaz ere, bai, es gasteak, uh -huh. eh, gazteak, gasteak, baita ere dato zela borroka desberdinetatik, eh? Ba, bueno, ba beste talde feminista desberdinetatik ere, hori ere oso oso interesante da. hori egin bar dugu golako enkontru bat, eh, en e, Donostia nemakumenitzen. Eh. Tari astean izango da edo Bai, berazpian. Berazpian izango da. Ondo. Bai. Bueno, eta gero, eta beste baiago horrela, bueno, eh, len esatenun linea bezala lantzitugula, bai. eh, planteportuta, portu farena, eta gero dago beste bat, dala Es e, reflexión maya bat edo es eh? seminario egiten ditugu bat ditugu autore feministak bas Simon de Bubar edo Monique Wittig, edo que así reficiado orain Judith Butler eta seminori, seminarioak egiten ditugu. Mm. Eta hori eroso interesantea da porque bertan en el caso talde feminista Euskadin dauden talde feministako jende desberdina. Oso oso interesante baita u abida beste eh, arlo bat, dut duguna. Uh -huh. Eta urken nobera de bezala, eh, a ber, txan, txan, kooperazio txan. Proiektu... Mm. <laughs> <laughs> ba, kooperazio proiektu batean zartuta gaude, sensibilizazio proiektu batean, eta maia zan, oia beto gozoan, etorriko bueno, dira, salvadorreko feminista, irutalde feministako emakuniat. E, las dignasekoak, konzentrazion feminista prudentzia iala, eta re-regional re mesoamerikanaz, en resistentia. Wow. Eta egingo dugu interkambio bat, ba, hango eskola feminista eta hamingo eskola jabekuntza jadek, eskolak nola funtzionatzen duten, e, hango movimentu feminista eta hamingoak, bueno, e, oso interesantea zango da hori maiatzen zehar egingo ditugu txarla eta jardunaldi desperdiniak. Errenterillan, Dorazian, Tolosan, Sumarragan, Mm. Ufa, zare, el ba, proiektu na, polita espartean, eh? Bai, bai, zare feminista bat, ahi lantzen ahi bai, a ver. Ma, bueno, guk ere, hori buruan okiko dugu, eta maiatza horri iltzaldera ba, bonboa eman, eta jendean animatzen den, partartza, oso intezgarria data. Bai, bai, uh -huh. bai, gani azuekin ere, beti gauzak ere egiten ditugu, amen, donostian, aliantza asko, zirazuekin ere, gauz ere gauza bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, uh -huh. bai, bai, bai, bai, bai, bai Bai bai. Mm -hmm. ba, ba, bukatzeko dago eingo izugu e. beti botatzen dugolako galdera batzuk eta baitako bat mm -hmm. botako dizugu nela ea nola ikusten duzuun ba feminismo hemendik amar urtetara. Mm -hmm. Ba nikusten dut e, kere eta ago, eta eh gero eta visibleago produste azkeneko urteetan fiskat invisibles ordain dutela beti fama jartzen hartzen bi e, urte ta niguzketan dikamaru Indar gehiago ziko degula, atzantza gehiago gure artean, talde dezborginen artean, eta bai bai, nire ginao, seguru gaina bai. Bai, saretzean, <gain> saretzen no, dau... gara geroz eta gehiago. Bai, nik ustean baietz, nik zentzaziori daukat, bai. bai. ikusten uste lehitzan ez, larun batean hori ikusiko dala. <gain> <gain> bai, seguro. <gain> <gain> bai. Aneon gogea. Aneko seko, topatuko berriro ere. Bai, bai. Un segundu. Zangi, laber positibeta, noski baiet. Bai, mm, bai. <gussurra> bueno, ba, un mille eskerra. zuekin harremanetan jarri nahi badu norbait, edo, korre hori, edo, bestela, web horri, edo, eh, zuekin harremanetan jartzeko, edo, jakiteko. Bai, irbo, eh, w, mm -hmm. garaiten, punto, info. Garaipen.ifo. Osongi? Bai, weba, webba osondo dago eta hor barruan bloga ere badago eta osondo dago eta argia eta polita. <risa> joder, ez da envidia, informatizatuak. <risa> <joder. risa> <risa> Eske que bertela, bu! Gaurregunean ja. Horida, horida. <risa> Beno, bami, esker, bueno, maider, badak izute. Bai, hemen... esker dekazko zuei. <risa> vale. <risa> Nahidu zuten erako. Hemen izango gaitu Me dirimando hacia el Lo que me queda por vivir Será en sonrisa, porque el dolor yo de mi vida lo he borrado Lo que me queda por vivir será entredicha Porque el sufrir que me tocaba lo he agotado Lo que me queda por vivir será en tus brazos Bajo la tibia sensación de tu mirada Entre palabras que yo sé que ya se han dicho Que tú al decirlas me parecen renovadas Cuánto ¿Tinera? me queda Emena go, emena que... <risa> Sí, y ondoren abestearekin lasai asko negoen. Bai. Bai, maitagarria eta gero zen daisu joan. Aipatu. Esba, kultur gomindietasari ginela ba pentsatu dugu aipatu genezakela ere bai, ba eh komentatu duen moduan orain zertan gure elkerrizketatuak ba asteburuan leitzen egongo dela eta ba bueno, Badakigu bertan topaketa feministak izango direla, baina baurretaz gain ba egongo da eskaintza gauetaan, kontzertuak egongo dira. Etorduan pues ondo kokatzen direnez gure gomendioen tarte honetan, pues eso tenizo, esa nenizun Emponenov, baina orain ja. Emponenon, exaktuan dizu. Normala tokalditu go. Nik usteko ja da bai, ez. Bai, Bai, bai, bai, bai, bai. Ja dago Facebooken eta dago leku guztietan. Claro. <risa> Ba, hostiralean... Trrr, trrr, trrr, trrr, trrr, trrr, trrr. Anari eta napokairiaren kontzertuak izango dira atekabeltz gaztetxean. Uu, uu, uu, Eta, ba, gero, e, horretaz gain, pixat, e, kulturarekin e, zer duena aukeratu dugu, eta hor duan, e, ba, egongo da, larun bat arratxaldean, lauretatik e, sortziretara, egongo dira, ez da, ba, esparruan hitzetakoak, eta ba, hoien artian, paf, egongo da, paf. dela bai, praktika artistiko feministaren taierra. Eta, bueno, ba, bertan e, ba, sorkuntza feministan edo dabiltzan emakumeak e, ibiliko dira, eta larun batean bertan ba, festa feminista izango da. Bueno, lehenengo triki bertxopoteo feminista bat, gero afaria, eta gero ba, feste izango da, tekabeltz gaztetxean, e, paiaztana klauna izango da, kontzertuak eta dj -ak eta bagero erakusketa bat izango da ere bai, e, hostiraldetik e, larun batera bitartean, eta, bueno, ba, bertan ikusialko dira e, hainbat e, lan, eta, bueno, ni ustute interesgarri izango dela ere bai, ba, bueltatxo bat ematea, atekabeltzetik, ba, horri izango da, kulturalki egongo den sorkuntza guztia, orduan, ateka beltzen bai kontzertuak eta erakusketa bai. Bai, baina mm -hmm. ez daki goratuko zuzuten, baina lehiak eta txobat botea genuen erakusketa zela medio. Baina baina ez daki berezik benberko goratzea. Bota, bota. bota. Giesan duzula. Bai, baina baina. Bai, baina bueno, entzuteko goratzen bezaleta esan genizuen horre e, erakuska hiongo diren obraoien artean, emakumeak egin dako artean, zazpi eskarpi, amabibarra, bimaita, ladro bat eta amai lapur erakusketan hain zuzen ere, Ba, obra hoietako batean, ez genula zehaztu ere zeintzen. Ba, hemen errati in, irratxaionen inguran gabiltzan pare bat pertsona gaudela, presente. Eta orduan eskatzenen izen bakarra zen esate dena e, obra hoietako zeinetan agertzen ginen. Gainera, bueno, esamarra dugu <laughs> Ba ere ez gula komentatu horreko asteburuan buruan e, Garrosa asareko irrati ez duerdinak elkar topatzeko aukera izan genuena, genuela eta ere elkar ezagutzeko. Zer barbada batzuk daguneko ezagutzen zian, baina oso aukera polita izan zen, eta gure ezagutzeko batuz ere, eta horre bueno, ba, honen ginen ez dabeidan, eta jarrak egiten elkar likatzen bat abastei, eta oso oso pozik etorri ginen, oso bai. motibatutak... Eta... Bai, eskerrak ematea txapa irratiko egin, eh, zen hmm. Cristo antolakuntza bai. nivel, ezakitu rengo irrateari tukatzen zaionari <laughs> oh, izango du hor maila, eh? Eta hori ba. bai, bergarako gaztetxa. Enet bat da, <laughs> zer da, hori. Oso polita. Kulturalkire bai oso gomendagarria buelta bat ematea bertatik, eh? Bai. Pasada bat. Mm -hmm. Eta hori, ba, iakean ere batzuek e, gure orpiak ikusteko okera izan zuten berroa da errexago izango dute. <risa> <laughs> bueno, hor <ortsu> txuzten dugu. <risa> eta zer zen, e, oparia txoiso gokaioa, ez? Bai, Isen, bai, bai. Ba, ba, hori hurrengo astean izango zen, ez? Claro, hori da, a ber, hori da. Hori da, e, erantzuna baldin badak izute, badak izute gonekin abildua gmail.com erai datzi, eta hor txuzten. <risa> Bani badut, e, kultur gomendio bezala... Badakin normalean egiten ditutula hiru saio normal bat musikal. Baina mm -hmm. eta musika berez erabiltzen dugula saio horretan ez dugula kultur gomendio musikal hamdirik egiten, pues, horretarako. Baino indut horrela e, aurkikuntza txiki bat eta nahiko berezia, homen ez da horren berezia izango seren ja medioetan zabaltzen ari da eta horrela. Baino es Baino bueno, e, Ez dakit oso ondo nola jakurtzen den du ja guan, uste dut dela behiginen jaiotako neska bat da, e, piano jolea, mila bederatzerun da lagoetazaz pian jaioa, eta bueno, ba, musika klasikoan izaten ari da, kriston ba, iraultza biska bat, ez, ba, e, popa ere ukitzen delako gaztea delako, eta naiz eta behiginen jaiot bere formakuntza Kanadan eman du, eta bueno, bezor bertan ere ba, e, ba, kontaktuak izango zituen, eta bi nasketa dauka ez ba, e, behinen jasotako formazioa eta teknika oso horrotza bueno, eta horrela eta musika oksidentalarena eta ta, bueno, ba, pixkatez agutarazteko akaso guztatzen mazaizu egingo genuke e, bat musikala baino ba, iztegin barko genuke baino bitartean ba, oparitxo gixan nahi bauzute abestitxo bat entzuten dugu kultur gomen txikia bezala juja guan juja guan juja guan I <laughs> <laughs> No, hortaz, eh interes handia sortarazi dion edo ba, gauza musika estilo hau bereziki maite duenaren ba, eh, eh, makume bat hemen daukazute eta guzti honekin Acabo, papo, papo, papo, utzi gara bai. Bai, bai. bai, bai, bai. bai, bai. Goroka indotu itbatean, eh. Bai, ne? oso. Ser inpase egun. Ma. Hm? Bueno, ez gara aipatzea zari laste gure ontan, zer dago? Dopak <risa> feministak! Leitzen! Kuna, bai, ba, ja. dut kuna. Bai, adibidez. Adibidez. Adibidez. Adibidez. adibidez. Sorpresa, sorpresa. sorpresa. Ea, haotxak ezagunak ekitun zaizkizuen. Eh? <risa> bai, e... Eh, <risa> Eh, bueno, quiero, eh, sanberderebai eh arrozasareko eh ba, topaketa huetan ere bai egon ginela larunbatean, nos oso gustore egon ginela eta aukera izan genuenela berta egoteko Luziarekin, bera Radio Baiekaseko lankidea da eta herre nos, no, nosotras, nosotras sí. en el mundo con kidea. Eta jo, ba, pillo bat ikasi genuen berarekin, ikusten dut ba, beste batean ekarriko dugula ona denbora gehiagorekin, baina horrela aperitivo txikitxo bat egiteko, ba, bueno, kontuan hartzeko, ba, del e, R de mujeres, ai, ama, mujeres en el mundo, nosotras? nosotras en el mundo, e, dauka eguneko 14 orduko emisioa, bai zuzeneko, bai eh grabatutako saioen bidez Eta Espainiar Europa mailan ere bai, bai Alemanian, Italian, Suizan, ekoizten diren saio desberdinak dode, baina horretaz gain ere bai, bai, ego Ameriketan... Latinoameriketan, bai, dako, bat ez zere. Barri ba, alde desberdinetako irratxajo, ekoiztutako irratxajo pila bat, barna biltzen ditu, mm. ba, internet bidez daukan emisioa duen retnosotrasen el mundoko ba, programazionek, eta benetan, hori gintesa baldin mazut ere, ba, interneten Bai, ba, red ba, bertan, e, bai, hartu ezkero. 3b2koitz.rednosotrasenelmundo.orgen, bertan izango duzu guztia eta merezi du entzutea eta merezi du aukera daukazuenean Lucia ezagutzea zen da. Emakume sorra jarri bat. Horta eta bai, bagoazleitzara, bagoazmadrilera, baino gorarazeari gendeari ja berez bihar jarriko direla irungo Martxoak sortziaren inguruan gertatuko diren gauza batzuentzako sarrerak, ez? Edo zer? Edo zer, ger zer oso, Bye. gertatuko Bye. diren gauzak? Claro, zer gertatzeko. gertatuko da? <laughs> zer zer gertatuko da mireen? Bueno, ba, pixka denetari egongo da, ortengoan, mm -hmm. e, bazkari bate egongo da... Bei, azteko martxuaren zortzian, manifestaldi alaia izango da Zazpiter e, dietan, Zabaltza plazatik e, San Juan plazara, eta hau tas mugimenduak deitzen du. Bai. Tas e? mm -hmm. mugimendua, txingudi antisexista delako hau, E, e, Berezgungo e, bilgune, bueno, bilgune feminista eta gaurko andreak e, e, abian jarri zuten protokoloaren ari bueno, emaitza e, da edo e. pixka bat, e, azkenean hemeretzi e, elkartek sinatutako protokoloa indarkeri sexistaren kontrako plataforma... Plataformaren izena da. Yes. Eta ba, ekimen moduan, ba, martxoaren 8an arratsaldeko 7etan manifestazio ez markatu. Zabalza plazasatik manifestazio deialdia eginda, ez? Eta beno, garrantzitsua eragile ezberdinak eh sexistaren aurka kalera ateratzearena E, bai kompromisori eta baita ere bat martxoak sortzi bere gain eta guztion anistasunarekin kalera ateratzearena, ez? Hortaz pendiente egon urrengo ostegunean bergogorara dugu bai urrengo asteartean, bai, honen, beno ez egin planak, ez jarri bilera, ez antzerkirako sarrerak erosi, ez deuz? Ez, soik manifestaziorako hori da Artun zuen agenda eta jarri hor. Eta irun etikaterea martxoa delako, eta seguro zuen inguruan balako deialiak egongo direlako. guzti horta zurran gastean gehiago harituko gara, ba, martxoaren zortziaen ataritan egonda, ba, bai, suposatze du leitzako komentarioak edo ditugula, baina baita ere elaratzeko zuego pixka martxoaren zortziaen inguruan antalatuko diren egitarago ez urdinak, Euskal Herri mailan baina hori pixka eta peritik gongo da, ma, bai, hori irunen hori gongo da, manifestazioa, eta ba, ba, haipatutakoa, bazkari bat, Jaiali ama bat. Amazazpian. Da, iola, mm -hmm. data haietan, ere hori. Marta Euskal... kamarra amazazpian, ez egin plan gehiagirik. Hori hasta. da, eta ez daukazula zerregin ikamarrean edo amazazpian, Euskal Herriko beste txokoetan feministek sortzian bakarrik egin dutelako zerbait, etorri irunera! <gülüyor> etorri plazara, eh? etorri plazara. Eta hemen izango gaitu zuek beso zabalik hartzeko gogopila batekin. Hori da. Noski ah. baiet. <gülüyor> ba, musa ondi bat, guztioi, entzuten gaitu zuen guztioi. Gaitu eta atorren aztelarte, hemen gonekin eroberon, itxengo zaituztegu. Hori da, Euskal Herria martxan dago, martxan dago, lehitzan izango da topagunea, eta ba, bertara gerturatu nahi duena ongi, eta bestela horren berri ere izango duzutela, jakin dezazuen, zeren badakizute, feminismoa garrantzitsua da, eta ona da denontzat.. ontzat. <gustion> Hortu <gustion> anor saltxatzen den guztia, azkenean denentzat onora izango da. Muso handi bat. <gustion> agur, agur... <gustion So you're standing in